De som emellertid bör ges den största förtjänsten var alla de ryttare, drabanter, officerare och hovfolk vilka hela tiden fylkades kring monarken och med sina egna kroppar tog de projektiler som var avsedda för honom. Runt Karl fanns hela tiden ett levande kulfång av trogna undersåtar. Ett tjugotal av drabanterna stupade, många andra sårades och togs till fånga av ryssarna som Johannes Fredrik Ryl, en korpral i 30-årsåldern från Pernau, som fick en svår skada i huvudet och tillfångat hos. Av folket från hovet och kansliet var det många som strök med. Registratorn Stefan Hirschundstjärna dödades lika med kungens kammarherre och historiograf Gustav Adlerfelt. En kanonkula träffade den bara 28 år gamle Adlerfelt när han stod in vid Båren. Hans stora livsverk om Karl den XII.s bragder hade nått en drastisk slutpunkt. Det gick också illa för dem som följt med för att sköta kungens fot. Fältläkaren professor Jakob Fredrik Bellau blev tagen till fånga och samma öde drabbade fältapotekaren Firfågel. En annan av läkarna, Gustav Boltenhagen, träffades av ryska kulor och dog. Norra skånska kavaleriregimentet var ett av de förband som deltog i skyddet av Karl. De förlorade mellan 70 och 80 man i slaget. Till de dödsskjutna hörde den medelålders ogifte Johan Galle och majoren Magnus Johan Wollfeldt, en Karl som börjat karriären i saxisk tjänst men som återvände till Sverige vid krigets början. I den tätt sammanpackade folksamlingen blev de kringstående översköljda av varmt blod när någon träffades. Hultman skriver själv att Mina kläder, ja, jag blev överallt med blod sprutad av de döende. Blodiga kroppsdelar slungades omkring. I detta groteska kaos var målet för nästan all aktivitet kungens frälsning. Hans nya häst var obrukbar efter skottet som klippte av dess ben. Kungen behövde snabbt ett nytt ök. Han vände sig mot drabanten Johan Hjärta med en kort befallning. Hjärta ger mig häst. Hjärta som var svårt sårad lyftes ur sadeln ner på marken och hans plats intogs av monarken. Karl, klädd i blå kappa med väst, den långa värjan i handen, höger ben klätt med stövel och sporre och det vänstra inlindat i ett söndertrasat bandage var ur blodet droppade från det återöppnade såret hjälpte sig upp till tömmarna. Det illa tilltygade och blodsolkade sällskapet gav sig genast av, bort från dödsfällan vid kärret. Hjärta var så illa skadad att han knappt kunde gå. Han lämnades kvar stödjande sig på en järsgård. Enligt kungens resliga hovpredikant som klarat sig genom kulrögnet, var det vid denna gärsgården den blödande löjtnanten, efter allt anseende skulle avbida sitt sista öde. Hjärta omringades snabbt av ryska soldater, allt medan kungen slank iväg på hans häst. Att få tag på en ny häst var ett akut problem för många under detta skede av dragningen. Att få sin fyrfota vän skjuten under sig var ett icke allt för ovanligt öde för en kavallerist. Hästen utgjorde en stor målyta och var lättare att träffa en människan som satt upp flugen på den. Man sköt gärna på motståndarnas riddjur, då en störtad häst faktiskt mer än en fälld ryttare bidrog till att försvaga en rytterichock. Ett vältränat tränat löpte för det mesta troget med i ledet trots att dess sadel var tom. Men en ryttare utan häst var oskadliggjord, även om han själv var osårad. När det gällde att komma undan hade en man till häst helt naturligt ett klart försteg framför en springande. Det ryska infanteriet hade svårt att hinna i kappen löpande kar. Deras framryckningshastighet var som nämnt starkt nedsatt av linjeformeringen. Fientligt kavalleri kanske inte var lika snabbt som flyende rytteri, men han även när det var strikt formerat i kappen man till fots.